אלוהים. אני רוצה להסתכל על uh, מה קורה עם בנאדם ועם מאמין שהוא בורח מאלוהים, את התוצאות. ושאלה ראשונה שיכולה ככה להיכנס לתוך הראש שלך זה איך אני בתור מאמין יכול לברוח מאלוהים. ואנחנו נסתכל על הסיפור של יונה. ו... כדי להבין שמאמין הוא כן הרבה פעמים בורח מאלוהים אנחנו צריכים להבין מה זה לברוח מאלוהים ולפי סיפור שלו, אתם יכולים בינתיים לבטוח את זה, פרק לפי סיפור, סיפור שלו אנחנו רואים שבזמן שהוא ברח מאלוהים באמת ממה שהוא ברח זה היה מרצון של אלוהים כי רצון של אלוהים אנחנו יודעים היה שהוא הגיע לננווה וייבסר שמה, הוא לא נצא ואז הוא ברח. אז כשהוא ברח פיזית, כשאנחנו מדברים על לברוח מאלוהים, זה אותו דבר, ש... או בעצם המשמעות של זה, זה שבן אדם בורח מרצון אלוהים, מלעשות את הרצון של אלוהים. עכשיו, כל העולם בורח, בורח מאלוהים, כלומר כל העולם בורח מלעשות רצון אלוהים בחיים שלהם. למה? כי רצון של אלוהים בשביל העולם הזה ובשביל כולם קודם כל זה להאמין. Okay? זה להאמין באלוהים, רוצה שכל אחד יאמין בו. ועולם לא רוצה לעשות את הרצון של אלוהים, כלומר הם לא רוצים להאמין. עכשיו כמו שאמרתי, אנחנו שאימנו באלוהים וכבר אנחנו, יש לנו שלום עם אלוהים, איך זה יכול להיות שאנחנו בורקים מאלוהים, או איך זה יכול להיות שאנחנו לא רוצים לעשות את רצון של אלוהים? עכשיו, אם אתה חושב על יונה, שטוב הוא ברח, מאיר, וברח פיזית, אז זה לא יכול לקרות איתי. כשאנחנו חושבים על למרוח מרצון אלוהים, לא צריך לחשוב על משהו גדול, בוא נגיד, אלוהים אמר לי נשאר בקהילה ולא ישרתי באדם. או אלוהים אמר לי לזוז לעיר הזה ולא עברתי ואלוהים הגיש אותי. לא לעשות או לברוח מרצון של אלוהים זה יכול להיות דברים קטנים כמו לדוגמה אלוהים מדבר על החיים שלך לשנות משהו בתוך החיים שלך ואתה לא רוצה לשנות את זה. מה זאת אומרת? לכן אתה בורח ממנו. כי אמרנו לברוח מאלוהים זה שווה לברוח מהרצון של... שלו. אם רצון שלו, וכמובן בטוח הרצון שלו זה לשנות אותנו, והרבה פעמים אנחנו לא רוצים שהוא ישנה את זה, או אנחנו לא רוצים לשנות משהו בתוך האופי שלנו, לדוגמה, אז אתה יכול להיות בקהילה פיזית, אתה יכול ללכת לקהילה כל שבת, כל אסיפה, אבל אם אתה נלחם מבפנים, ואתה מתנגד נגד רצון של אלוהים, לשנות איזשהו קטע בתוך החיים שלך, איזשהו חלק של, כמו שאמרתי, אופי, או, או איזשהו, להוציא איזשהו חלק מהחיים, אז שם, במקום הזה של הקהילה, אתה בבפנים בורח מאלוהים. הוא רוצה שאתה תעשה את זה, כמו שהוא רצה עם יונה, זה פשוט היה פיזית, שהוא רצה שיונה ילך לשם, אבל העניין זה ש... הוא לא הקשיב, הוא לא רצה לעשות מה שאלוהים מבקש ממנו. אז זה מעניין שמאמין יכול לשבת בקהילה ועדיין בורח לאלוהים. הוא יכול לשבת עם הגוף שלו, אבל בראש שלו ובלב, הוא לא רוצה לקבל את דבר ה' הוא לא רוצה לשנות את החיים שלו. עכשיו אנחנו נסתכל למה יונה לא רצה ללכת לשם, ובזה אנחנו גם נראה איך זה מתגלה, איך, זה, איך אנחנו יכולים לראות שאנחנו גם לא רוצים להקשיב לרצון של אלוהים, Uh, וכמובן תוצאות של זה, אז א' מ-1 עד 3, א' מ-1 עד 3. ועניין? דבר אדוני אל יונה בין אמיתי לאמור קום לך אל ננווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתה לפניי ויקם יונה לברוח את מלפני אדוני וירא יפו וימצא ענייה בה תרשיש וייתן שכרה וירא בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. אמן. קודם כל מעניין שקוראים פה לאיזה בן הוא היה, יונה בן אמיתי. מלמטה, כן? עוד נקודות. אז זה, אפשר לקרוא לזה גם אמיתי. זה אותן אותיות, נכון? אז באמת רואים באופן שלו דבר ראשון שהוא היה איש אמיתי גם. כי הוא לא פחד להגיד מה שהוא חשב. למרות שעם אלוהים אנחנו רואים שהוא מתווכח, והוא מפחד, לא מפחד להתווכח עם אלוהים, ואני חושב שאלוהים בשוק. איך הוא מדבר, אפילו בסוף הספר, שהוא כעס על זה שאלוהים בסוף הושיע את העם, אלוהים ככה בשוק, אני מתאר לעצמי, הוא אומר, אתה באמת כעס? כועס על זה? אתה, אתה באמת, כאילו, לא שמח שהם הגיעו לישועה? ככה בסגנון הזה, מאוד מעניין איך אלוהים מגיב וכולי זה. היה מאוד אמיתי, אמר משהו היה על הלב שלו, ובראש שלו. אז מעניין שזה משחק של המילים בין אמיתי, בין אמיתי. אז בואו נסתכל יותר עמוק, אוקיי? אנחנו נלמד פה משהו על עצמי, שאנחנו בורחים, שאנחנו בורחים אלוהים. לא יכול, כבר מסיימת. כלומר שאנחנו לא רוצים לעשות את רצונו, או שאנחנו לא רוצים לתת לו לשנות משהו בתוך החיים שלנו, מה קורה ולמה זה. עכשיו בואו נסתכל, כל הסיפור הזה ואתם יודעים, אנחנו לא נקרא את כל הספר, כי זה ייקח לי, לפחות זה ייקח לי לילה. הוא לא רצה לבשר, למה אתם חושבים שהוא לא רצה לבשר? מי יודע, מי זוכר? נכון, הם היו עולבים הכי, בזמנו, הכי רואים והכי מגעילים. אנשים הכי מגעילים שהיו שם. אוקיי? הוא שנא אותם, אפשר להגיד בלי ספק שהוא שנא אותם. אפילו תסתכלו איך הוא מבשר להם. בפסוק אחד, בפרק שתיים, הוא בא ואומר, בעוד ארבעים יום אלוהים ישפוט אתכם. נקודה. הוא לא אומר, לכן תחזרו בתשובה, לפחות תגידו זה, תחזרו בתשובה, אבל הוא כל כך לא רצה שהם יחזרו בתשובה, הוא חתך את המשפט הזה, והוא אמר, בעוד 40 יום אתם אה, תמותו בהתייחוד לגינו. כתוב אני אומר את המילים שלי. ואז הם חוזרים בתשובה. אז הוא לא רצה לעשות את זה. ומה שמעניין, בואו נחשוב ביחד. למה אלוהים שולח אותו? מה, הוא לא יכול לשלוח אנשים נחמדים כמו יוכר או דן, ולא יודע, אנשים שאוהבים את העם, אנשים שיש על הלב שלהם לבשר. גם לך לא אמרתי. בקרק אנחנו חושבים שהולכים לבשר צריך להיות מלא עם אהבה, מלא עם רחמים, להראות להם את אלוהים, נכון? אלוהים בעצמו אנחנו רואים מקנא שמשה בזמן שאר ביקש למים ומשה היה פשוט צריך לדבר אל ההר ומה היו יוצאים ומה הוא עושה? הוא היה כל כך כועס שהוא נתן מכה לאר פעמיים ואלוהים היה כועס, למה? כי הוא לא הציג את אלוהים כמו שצריך. עם חשב בגלל משה שאלוהים כועס איתך. ואלוהים לא היה כועס, בזמן הזה ספציפי הוא לא היה כועס. הוא אמר פשוט דבר לעם עם המילים שלך ואני אתן את המים. והוא לא הקשיב ועשה משהו להפך, ואז אלוהים אומר מה אתה עושה, אתה מציג אותי לא נכון. אז אנחנו רואים שאלוהים כן מקנא שאנחנו מציגים אותו לא נכון, אז למה פה יונה שפה ושונא אותם והוא אומר, אתם הולכים לגיהנום, ואפילו לא אומר שהם צריכים לעזור בתשובה, טוב, לגעינום, אז מה לעשות? לא אגיד לכם. אבל הם מבינים שטוב, צריך לעזור בתשובה. זה, זה מבשר הכי גדול שיכול למצוא מטרה. ואלוהים עדיין שולח אותו, בוא נחשוב ביחד, למה, כן? מוזר, למה? הוא לא מציג אותו כמו שצריך. הוא לא מציג את אלוהים כמו שצריך. אין רחמים, אין אהבה, אין מה שאנחנו אומרים שצריך לצאת ל... לרחוב ולהראות את האהבה ואושר אלוהים, הוא בכלל לא קורא את זה. למה? תקשיב אותו. למה? תקשיב אותו. כמו שאנחנו רואים, אלוהים היה יכול להושיע אותם בלי יונה, נכון? עם מילים הכי גרועים שאפשר להשתמש, או להפחית את העם כדי שהם לא יחזור בתשובה ועדיין חוסמים בתשובה, אלוהים עדיין מושיע אותם. זאת אומרת שהוא לא זקוק ביונה. ברגע הזאת אפילו, הוא לא זקוק בו בכלל. למה הוא כל כך תופס אותו כדי לשים אותו שם שהוא יבשר? מה, הוא לא יכול לשלוח מישהו אחר? הוא לא יכול לבוא בחלום ולהגיד, הנה, אני אלוהים, הוא יכול, אלוהים יכול לעשות את זה. אז למה הוא כל כך, מה, בן אדם אחד נשאר בארץ כדי לשלוח, להבשר? האם אפילו הוא מושיע אותם בלי יונה? כלומר, יונה אומר כמה משפטים או משפט אחד, ואלוהים מושיע. זה אומר שאלוהים מושיע, הוא לא בן אדם, אבל למה הוא שולח אותו? עכשיו זה הרגל, להבין גם למה אנחנו צריכים לעשות רצון של אלוהים. הוא שולח את יונה לא בשביל אנשים האלה, הוא שולח את יונה בשביל יונה. הוא שולח אותו לא בשביל להושיע את העם, כי הוא יכול להושיע אותו גם ככה, הוא הכיל את הלבבות שלהם. חבר'ה, תראו, האב שהיה כל כך כבד בחטא, איך הם יכולים פתאום להבין שיש אלוהים ולחזור בתשובה כל כך קר? לא הגיוני. זה רק מוכיח שאלוהים בוחר, והוא מושיע קודם אותנו, את הלבבות שלנו, ושבא מבשר, הלב שלנו פונה ואומר, אני רוצה לחזור בתשובה. זה לא בגלל המילים של מבשר, זה בגלל עבודה של רוח הקודש, שנקראת קודם כל בלב של בן אדם, ושמבשר בא, בום, ישועה. תסתכלו, הוא משתמש ביונה, הוא אפילו לא צריך אותו. כי אלוהים הושיע, הוא יודע את זה. הוא כבר הכין את הלבבות שלהם. אפילו בפרק אחד כתוב שיונה אומר לאלוהים, בפרק שתיים, אני יודע שאתה מלא עם רחבים, אני יודע שכבר החלטת אה, להחזיר אותם אל כן? שהם בתשובה. כלומר, הוא כבר ידע שהילוהים החליט כבר, זהו, אין מה לעשות, לא משנה מה הוא עושה, הוא רק לא רוצה להשתתף בזה, אבל הוא ידע שהילוהים בחר פעם כבר. אוקיי? Okay? אז זה לא כל כך בשביל אנשי ינבה הוא שולח אותו. אותו ספציפית שהוא תופס אותו, את יונה, ושולח אותו, הוא עושה את זה בשביל יונה עצמו. כדי לשנות אותו. כדי שהוא יצא מהסיפור הזה בן אדם חדש. ואז יונה אפילו לא מבין שהוא בורח לא סתם מרצון של אלוהים לבשר נחותי, הוא בורח מרצון של אלוהים לשנות אותו. והרבה פעמים חברים, אנחנו מוצאים את עצמנו באותו מצב. אתה חושב שאלוהים רוצה שאתה תשנה את האופי שלך בגלל לא לסמן וי, להגיד שהנה יש לי בן טוב או בת טובה. או ככה בשבילו, הוא לא, הוא לא יכול להסתדר בלעדיך? הוא רוצה שאתה תהיה טוב כדי שיהיה לו טוב ונעים? הוא יכול להסתדר בלעדיך. הוא יסתדר בלעדיך לפני שהיית פה, נכון? הוא עושה את זה בשבילך. הרצון של אלוהים זה בשבילך, זה לא בשביל אלוהים. ולמרות שלפעמים אתה חושב... וואי, אני לא מבין למה אני צריך לשנות את זה בחיים שלי, אני לא מבין, כבד וקשה, אני לא רוצה להשתנות פה, אני רוצה להישאר ככה. ואנחנו פשוט צריכים לתפוס את העניין, כמו שהיא שזה בשבילנו. אתה צריך להקשיב לאלוהים, זה בשבילך. אתה צריך להשתנות, או לקבל את הרצון של אלוהים בשביל חיים שלך. גם דברים גדולים, כן, שהוא שולח אותך למקום הזה, או שמעביר אותך למקום הזה פה. אתה צריך להבין שזה לטובך וזה כדי לשנות אותך. אה, יונה, הוא לא רצה לקבל את רצון של אלוהים, אנחנו מבינים גם למה אנחנו לא מקבלים, כי הוא לא הסכים עם אלוהים. הוא לא הסכים שצריך לתת ישועה לעם הזה. הם לא ראויים. ראויים. הם לא ראויים. לא מגיע להם, במילים אחרות, לקבל את זה. הוא לא הסכים עם אלוהים. וכשאנחנו לא רוצים לקבל את הרצון של אלוהים, בדרך כלל זה גם אותה סיבה. אנחנו לא מסכימים איפשהו עם אלוהים. אנחנו, כשאלוהים אומר תישאר כאן, או שהוא אומר תלך לגור שמה, ואתה לא, לא רוצה לקבל את זה, למה? אתה לא מסכים, יש אי הסכמה עם אלוהים. אתה לא רוצה להסכים שזו הדרך הכי טובה. ובזה מה אנחנו רואים חברים? גאווה. יונה לא הסכים עם אלוהים, אפשר לסכם שהוא חשב יותר טוב מאלוהים. כאילו הוא יודע יותר טוב שהעם הזה, לא יודע, אני יודע יותר טוב, לא להושיע אותם. כשאתה לא מסכים עם הרצון של אלוהים, אתה אולי לא שם לב, אבל עם מילים אחרות אתה אומר לאלוהים, אני יודע יותר טוב. אני לא מסכים איתך. כשבדרך כלל אנחנו מתווכחים, כן, מה אנחנו לא מסכים איתך, מה זאת אומרת? אני יודע יותר טוב, אז, כן, של לברוח מאלוהים, לא בורח, מה זה? מתי אני בורח? זה... לא לקבל את רצון של אלוהים. הרבה פעמים, השאלה כמה פעמים אתה כן מקבל את לחיים שלך. סיבה למה אנחנו לא מקבלים את רצון של אלוהים? לא מסכימים, אי הסכמה. חושבים יותר טוב, חושבים שהטרק שלי יותר טובה, חושבים שאני לא צריך לשנות את הדבר הזה, אלוהים. כשאלוהים אומר, אני רוצה שאתה, אל תעשה את זה, למה שאני לא אעשה את זה? כולם עושים, גם אני. והרבה פעמים זה לא ברמת של uh, רוח, כלומר אלוהים איך אליך ואתה מסרב את זה. שם אנחנו שומעים טוב, דרך דבר ומעט. אבל הרבה פעמים דרך אנשים ומנהיגים שאלוהים שם עבורך, זה יותר קשה. אבל זה גם אלוהים. לא אין פיזית, כן? אבל דרכם אלוהים מדבר. ושהוא בא ומוכיח ואומר שזה צריך להוציא מחיים שלך. ככה אתה לא יכול... Uh, לשרת את האדון או זה צדיק. השאלה הראשונה, למה לא רואה שום דבר רע בזה? אז בן אדם כאילו יודע יותר טוב, הוא מתחיל לא להסכים. והדברים הטנים האלו, לצעירנו, אנחנו נופלים. עכשיו, תראו, כמה פסוקים למטה, איונה אה, קראנו את זה בפסוק שלוש. הוא משלם בשביל לנסוע למקום שהוא אין לו שם משהו, דבר, משלם כדי לברוח מאלוהים. מאוד מצחיק, שאנחנו אתם... קוראים לזה ממש לאט. כתוב, הוא נתן שכרה, שכר, כן, כדי לנסוע בעצם לברוח מאלוהים. אפשר להגיד מה בזה טוב, הוא שילם כדי לברוח מאירועים. אבל בזה אנחנו גם רואים שאנחנו משלמים מחיר כשאנחנו ברוחים מאירועים. אוקיי? Okay? הוא היה צריך לשלם, הוא שילם כסף, אחרי זה הוא שילם עם כל הגוף שלו שזרקו אותו, אחרי זה הוא שילם עם הזמן שהוא עובד, איבד את הזמן, בזבז הזמן, בזבז הכוח. כל הזה, תוצאה של זה שהוא פרח מאלוהים. אז למה לברוח מאלוהים? שאלה. למה לא להשיב לרצון שלו, חבר? אז כל אחד שבורח מאלוהים הוא משלם נכיח, הוא מבזבז זמן, הוא מבזבז כוח. אתה פשוט משלם, אבל לא מקבל שום דבר מזה. אנחנו זורקים אותך. חבל, כן? הוא שילם וזרקו אותו. הוא שילם על המקום, לישון טוב וזה, הוא ישן טוב, הכל היה אותו. כי אנחנו נראה מה, מה קרה פה. אז אנחנו נסתער על זה, שאני לא... לבצע את רצון של אלוהים, כי זה פשוט יריזבוז. אז זהו, אנחנו רואים... עוד תוצאות, כן? אנחנו עכשיו מדברים על תוצאות, עברנו לתוצאות. אנחנו רואים, בגלל שהוא עזף ורצה לברוח מרצון של אלוהים, מה קרה? אלוהים שלח את הסערה, וכולם בסוף, הוא גילה, כן? בסוף שיונה, יש לו בעיה עם אלוהים. הוא מעמיד באלוהים, אבל יש לו בעיה. זה אומר ש... שאתה יוצא מרצון של אלוהים, קודם כל, אלוהים, הוא ישלח איזשהו מצב, איזושהי שערה בחיים, שיגלה את זה שאתה בורח ממנו. וזה גם ישפיע על אנשים בסביבה שלך, תראו. הם לא היו אבל כל השערה הייתה בגללו. הרבה פעמים במשפחה, שיש לנו סערה, תשימו לב מאיפה זה מגיע. אולי זה ממני, בתוך המשפחה, כל הסערה מגיעה וזה משפיע על כל המשפחה שלי, בגלל שאני לא רוצה להקשיב לאלוהים ואני לא רוצה לבצע את הרצון שלה. אנחנו מנסים למצוא את האנשים השנים, אבל איך אני אוהב את יונה, למרות שהוא פשוט שנא את העם? ובאמת הוא בין אמיתי, הוא לא אומר להם, חבר'ה, אני לא יודע, נראה לי, נראה לי זה אני, סביר להניח שזה בגללי, אז תזרקו אותי, טוב. ישר הוא אומר, זה אני. ברחתי מאלוהים, זה בטוח. זאת אומרת, אמיתי כזה, כן? יש משהו בזה אמיתי. כמה אנחנו אמיתיים? שידעת שלא עשית כמו שירים ביקש ממך. ועכשיו כל הבראגן הזה במשפחה יש, או לא יודע, עם חברים, בסביבה, בענייה שלך, בסוף הוא נשאר לבד. הם היו צריכים לזרוק אותו. זאת אומרת שבן אדם שלא רוצה לבצע את הרצון של אלוהים, הוא יישאר לבד. כי לאנשים אחרים יהיה קשה לאותו. כן, yeah. רצו לעזור לו, הם אמרו, הם אמרו פה אופציה, כמה אופציות, הם לא אמרו, טוב, בוא נזרוק אותו, הם אמרו, טוב, אולי תישאר, אולי פה, אולי שם, אבל קשה היה איתו בגלל הסערה וזה, ואז נפרדו. זאת אומרת שאם בן אדם שבורח מאלוהים, קשה איתו. הוא נשאר בסוף לבד. פשוט בלתי אפשרי להמשיך איתו. הסערה לא נגמרת. היא נגמרת רק כשבן אדם הוא חוזר בתשובה על זה שהוא לא רצה להקשיב סביני. עכשיו, אי הסכמה או אי הקשבה לאלוהים זורק אותנו למקום בלי כיוון, כמו שזרקו אותו בתוך הים בלי כיוון. הוא היה באיזשהו כיוון, אבל כשזרקו אותו הוא נשאר בלי כיוון. אנשים שלא רוצים להקשיב לאלוהים, לאלוהים, לא רוצים לבצע את רצונו, הם משאירים את עצמם במקום בלי כיוון. הם פשוט כמו בתוך הים, בלי הגנגה, נכון? כי הוא מצא את עצמו בתוך הבטן של דג גדול, בלי הגנגה, תראו. כשאתה לא בורח מאלוהים, אתה גם בלי הגנה. בלי כיוון, מצב על הפנים. ומה, אתם לא חושבים שיונה חשב שזה ממש סכנת חיים, אבל הוא היה כנראה מוכן למות. הוא חשב לשחק עם אלוהים, וכשהוא, טוב, אני מאמין, אני אכנס לשמיים גם ככה, אז טוב, תקצר את החיים, אני אמות. אבל אלוהים חכם, אמרתי, רגע, אני לא סיימתי איתך. הוא שם אותו בתוך המסגרת שהוא לא יכול לצאת מזה. חי, אבל המצב כאילו מת. זה מצב הכי גרוע. עדיף כבר למות, למות, עדיף כבר. נכון? במקום להיות חי, אבל להרגיש שאתה מת. אז אלוהים אומר, אני לא סיימתי איתך. זה אותו דבר איתנו, חברים, שאלוהים, הוא יודע לשבור אותנו. וכשאתה חושב, אתה בורק ממנו, והדרך הכי קלה, שלפעמים בן אדם חושב, טוב, אז אני אמות, אני אמות, אלוהים אומר, אתה לא תמות, תרגע חביבי, עוד לא סיימתי איתך, יש עבודה לעשות. וככה אלוהים שם אותו בתוך המסגרת, ותראו מה קורה, בזמן שהוא שם אותו בתוך בטן של דן גדול, מה שקורה איתו, הוא מתחיל לחזור בתשובה, ובאותו רגע הדת לוקח אותו למקום איפה שהוא צריך להיות. מעניין. שאלוהים זורק אותנו לאיזה שוק קשיים שבשבילנו כמו מסגרת, כמו כלא כזה. אנחנו חושבים מתי זה ייגמר. קשה לי, המדבר הזה, הדר הזה, מתי זה ייגמר? אל תדאג, קודם כל אלוהים עושה עבודה בתוך הלב שלך, הטבע שלי הוא לוקח אותך לכיוון הנכון. וכשהוא יסתיים את העבודה, כשהעבודה תסתיים. תס, תס, אתה תצא מהקשיים האלה, לפחות לזמן הזה, כן? אז uh, הרבה פעמים, מצב קשה, חברים, זה כמו מסגרת שלנו, זה כמו תג הגדול שלנו, שמבפנים אנחנו חושבים, וואי, אני, אני עוד מעט אמות, אני פשוט, אין לי כוח, אני לא יכול. אתה רוצה למות, אבל אני לא אמר שאין למה. הוא עוד לא סיים אותך. אבל המצב הזה לוקח אותך למקום איפה שאתה צריך להיות בתוך הרצון שלו. ואז יש פרק שהוא חוזר בתשובה, הוא מצטער, הוא אומר אלוהים תושיע אותי ככה וככה, והוא מוציא אותו, כן? אני פעם אחת דיברתי על זה, שמוציא אותו, יש אמנה כזאת שהסתכלו עליו, אנשי נגוון, הם פחדו מאוד, כי המצב שלו פיזית היה על הפנים, הוא היה נראה כמו זומבי כזה. והם כל הסליס של הדג הגדול, נכון, נכים, מסריח שאפשר להרגיש אה, את זה קילומטר לפני. באמת, אמרתי את הריח מבפנים של הדג הגדול, אני לא יודע איך הוא... זה גם היה נס שהוא היה חי בתוך הדג, בתוך הבטן. הריח כל כך מסריע? תתאר, תתאר לעצמך שאתה בתוך שלוש ימים, לא יודע, תהיה בתוך ה... קצת... <ש> נכון? שאתה תצא, תרגיש את כל ה... אז תתארו לעצמכם, אנשי ננביה, כן, הולכים, מסתובבים, ופתאום הם לא רואים אותו עדיין, הם מרגישים איזה שולח כזה עם הם מרגישים, מישהו עשה משהו, אבל זה לא יכול להיות בן אדם אחר, זה נראה לי כל העיר עשה את זה. מסריח, מסריח כזה. ואז זה מתקנף. פתאום הוא בא, זה מתקרח, נכון? זה הכל טוב. ואז הם מסתכלים עליו, כל הדברים שיש בתוך הבטן של הזה, עליו, okay. קצת ירוק כאן וזה, שמעתי גם שהוא uh, איבד את הסיעה שלו, בגלל החור, ובגלל לחץ, ובגלל הרבה דברים שם. הוא, הוא באמת פארנו זובי כזה, ואז הוא אומר, חבר'ה, עוד 40 יום אתם תמותו. תתארו לעצמכם את המבשר הזה. למה אלוהים גם עושה את זה? מצד יונה יוונה שהוא רצה לשנות אותו, וזה הכוונה של רצון אלוהים בשבילנו, זה לשנות אותנו, אבל בשבילם אנחנו יודעים שהם חזרו בתשובה. אלוהים הוא משתמש לפעמים במצב גרוע שלך, כדי שאחרים יבינו את המצב שבן אדם נכנס מסיבת אי הקשבה או אי הסכמה עם אלוהים, והוא מקבל שימור. לא להיכנס למצב הזה. כשהם יסתכלו עליו, הם נראה לי וואי, אם אני לא חוזר בתשובה, אני נראה לי במקום איפה שהוא היה. ולא נצטלר שם. כשהם מסתכלים עלינו, לפחות יתרון טוב של האי הקשבה שלנו, שאנחנו, יש לנו, כמו נדמרת? נגד אלוהים, או אנחנו, לא יודע. אנשים אחרים מס... מסתכלים ואומרים, וואי, מה הוא מתפוצץ ככה? תראו המצב שלו. איזה עצבני, לא רוצה להיות עצבני כמו הרבה. אלוהים ישמור, כמו שאומרים. <coughs> לא, לפעמים ככה זה, זה אמת. אז הצד השלילי שלך גם יכול ללמד אחרים. איזה אלוהים הוא טוב, הוא משתמש ביכול. אבל שלא ילמדו מאיתנו רק דרך קשה הזאת, נכון? דרך מסריח של נלשאם. אותנו מסריח, ולומדים לא להיות ככה. שהם לא ילמדו דרך כזאת, שהם ילמדו דרך הקשבה ודרך שינויים של החיים שלנו. חברים, שילמדוים ולארך אותנו השבוע, זה משהו קורה, כמו שקראתי למסר, כשאנחנו בואכים לאלוהים, מסריח. לא, הופעה לא, לא נעימה. ולהבין פשוט, להבין שהוא שלח את יונה בשביל יונה, לא בשביל העם. העם הוא כבר הושיע, הוא כבר הכין את הלבבות שלהם, היה מספיק להגיד, לא יודע, מילה אחת, כמו שהוא זה היה בשביל יונה. וכל הסיפור שאליים עושה, בתוך החיים שלך, הם לא מאמינים בסביבה, זה בשבילך. שהוא שולח אותך לאיזשהו מצב, נכון, לא סיימנו. משפחת תנציה. שהוא שולח אותנו לאיזשהו מצב, צריך להבין, זה בגלל להגיד לנו, הנה, אמרתי לך, אתה לא צודק, זה בשבילך, להשתנות את הדרכים שלך. שוב להסתכל על איך אתה חושב, על איך אתה מטפל בדברים. איך אתה נגיש ומסיק את הדברים בחיים. כוונות של אברהם עקרון, להסתכל על זה שוב ולתת לאלוהים לשנות את זה בחיים שלנו. אמן.